Зем і мистецтво догляду мотоцикл. глава 18. Існує ціла галузь філософії, що стосується визначення якості, відома за назвою естетика. Її питання, що ми розуміємо під красою, можемо виглядіти аж за часів античності. Та коли Федер сам, що діявав, філософію, він старанно ухилявся від усієї цієї галузі знання. Він майже умисно провелив єдиний курс із неї, що його відвідував, і написав декілька робіт, піддавши жорстким нападкам викладача сам матеріал. Він усе ненавидів і гуди. Таку реакцію викликав у нього не якийсь певний естет. Він сприймав їх так всіх. Його обурювала не якась конкретна точка зору, а насамперед сама думка про те, що якість має підпорядковуватися хоч би якій точці зору. Інтелектуальний процес кидав якість у рабське становище і проституював її. Гадаю, це й було причиною його обурення. В одній зі своїх робіт він писав, «Естети вважають, що їхній предмет те якийсь м'ятний людяник, якого вони мають виняткове право обсмоктувати своїми товстими губами, чи просто те, що призначене бути спожитим, розрізаним інтелектуальним ножем, насадженим на виделку і вкинутим в рота, шматок за шматком, під відповідні вигуки гурманів. ху, аж нудить від такого. Вони переминають у роті тухлятину того, що вже давно вбив. Теперечки, зробивши перший крок у процесі кристалізації, він заварив, що коли якість залишається невизначеною, вся царя, названа естетикою, сходить ні на що, до решти втрачає будь-які права, а там йому і капці. Відмовившись отак визначати якість, він помістив її за межами аналітичного процесу. А як ти неспроможний визначити якість, то не спроможешся підпорядкувати його ніякому інтелектуальному праву, ото й сказати естетам більше нічого, і геть зникає вся їхня галесть у визначенні якості. Думка про це викликала в нього захват, таке відчуття було, наче винайшов він ліки проти раку, і к бісу будь які пояснення мистецтва. На чорте, там у всякі чудодійні критичні шкали, де фахівці раціонально визначають те, в чому композитор той чи той досяг успіху, а в чому зазнає невдачі. У сім'ї, навіть найостанні шуми в найостаннішому Всевіді, доведеться врешті запхатися. Це вже не просто цікава думка. Це мрія. Гадаю, попервах, взагалі, ніхто не розумів його замірів. Вони просто бачили інтелектуала, який сповіщає їх про дещо таке, що має всі ознаки раціонального аналізу викладання. Не тямили вони, що його мета неабияк розминається з тією, до якої вони звикли. Він не розвивав раціональний аналіз. Він блокував його. Він спрямовував метод раціональності проти самого себе, проти своїх. Стоячи на захисті раціональної концепції, невизначеного єства, назва якій якість, він писав: Кожен викладач англійської з композиції знає, що таке якість. Той, хто цього не знає, мусить старанно цей факт замовчувати, інакше він стане за доказ його некомпетентності. Будь-який викладач, який вважає, що якість письма може бути визначена і до треба визначити доти, як викладати її, має стати до діла і дати визначення. Усі, хто вважає, що поняття якості письма існує, але визначити його річ важливо, хоча навчати її в будь-якому разі потрібно, можуть, не даючи визначення, скористатися таким методом навчання чистої якості письма. А далі він подавав опис кількох методів порівняння, що їх розробив на уроках. Гадаю, він сподівався, це когось зачепить, і той кине йому виклик, спробувавши дати якості визначення. Однак ніхто цього так і не зробив. Зусім тим, невелике побіжне зауваження про нездатність визначити якість як ознаку на компетентності викликало на факультеті подив. Зрештою, він був лише асистентом, що не давало підстав сподіватися від нього встановлення стандартів роботи для старших колег. Його право висловлювати свою точку зору оцінили, і старші колеги, здавалося, навіть втішалися з того, що він має власну думку, і підтримали його якось похрамовому. Однак, напротивагу переконанням численних опонентів академічної свободи, Храмове ставлення ніколи не полягало в тому, щоб потирати вчителеві в усьому, що йому заманеться говорити, без будь-якої відповідальності. Храмове ставлення полягає в тому, що відповідальність має бути перед божеством розуму, а не перед ідолами політичної влади. Те, що він ображав людей, не мало стосунку до правдивості чи хибності його суджей, і з погляду етики покарання за це не передбачено. З усім тим, карати його, сказати б, етично та натхненно, ладні були за будь-які безглузді висловлювання. Також те, що він робить, виправдано розумом, то може чинити все, що заманиться. Але як в біса можна взагалі виправдати відмову давати чомусь визначення? Визначення підмрівок розуму, без них не зможеш міркувати. В якийсь час він міг стримувати нападки, викидаючи діалектичні круть верть химери та завдаючи словесних ударів речами про компетентність і некомпетентність, однак рано чи пізно довелося б висувати щось суттєвіше. Спроба подати щось суттєвіше спричинила дальшу кристалізацію поза традиційними рамками риторики, яка виводила в царину філософії. Кріс обертається і дивиться на мене змученими очима. Вже недовго. Ще доти, як ми вирушили, можна було припустити, що це станеться. Коли Девіс розповів сусідові про мої походи в гори, Кріс від захоплення аж засвітився. Для нього це важило багато. Незабаром він видихається, і тоді можна робити привал. О, оце і воно упав. Не встає. Падіння дуже акуратне, не схоже на випадкове. Тепер він позирає на мене сердито і чекає мого осуду. Мовчки я сідаю поруч і бачу, він майже здався. — Оце, — кажу, — вирішуй, можна зробити привал, а можна йти далі чи повернутись назад. Що вибираєш? — Байдуже, — відказує він, — мені не хочеться. — Не хочеться чого? Та мені все одно вигукує він сердито. Ну, коли тобі байдуже, ходімо далі, ловлю його на слові. Не подобається мені цей похід, каже він, ніякого задоволення. Я думав, що буде весело. Оце вже я починаю сердитись. Може і так, але навіщо таке казати? В його очах на мить проявляється страх, і він підводиться. Ходімо далі. Небо над протилежним схилом міжгір'я вже позапинали хмари, а вітер у соснах похолоднішав і став лиховісним. Втім, із прохолодою легше йти. Я вже казав про першу хвилю кристалізації за межами риторики, яка виникла внаслідок Федорової відмови дати визначення якості. Він мав відповісти на запитання якщо ти не можеш дати чомусь визначення, чому думаєш, що воно існує. Він давав на це давню відповідь, яка належала філософській школі, названій реалізмом. Він казав, річ існує, якщо світ без неї не може як слід функціонувати. Якщо ми можемо показати, що світ без якості функціонує недобре, ми доводимо, що якість існує. Байдуже визначена вона чи ні? А далі брався виймати якість з опису світу, яким ми його знаємо. Першою жертвою такого виймання, казав він, будуть красні мистецтва. І якщо в мистецтві неможливо відрізнити добре від поганого, воно зникає. Який сенс вішати картину на стіну, якщо без неї гола стіна нічим не гірша? Навіщо здавися в симф симфонії, коли приємно звучить і скрип платівки чи гул програвача? Зникне поезія, адже в ній нітко коли є сенс а практичної цінності ані тищиці. Цікаво, що не стане і комедії. Ніхто вже не розумітиме жартів, бо різниця між тим, коли гумор є, і тим, коли його немає, суть сама якість. Далі він вилучив спорт: футбол, бейсбол, різноманітні ігри все здиміє. Очками вже не мірятимуть щось значуще, вони стануть пустою статистикою, а то як камінців вкупі гравію. що кому до їхньої кількості, хто ходитиме на них, хто гратиме. Далі він вилучив якість з ринку і привістив зміни, які внаслідок цього відбудуться. Поза як якість смику вже не матиме значення, то в продажу застануться лише основні продукти, скажімо, рис, кукуруза або бобові і борошно. Можливо, якесь м'ясо несортоване, молоко для немовлят, вітаміни і мінеральні добавки, щоб поповнити їхній брак. Ще алкогольні напої, чай, кава, тютюм. Те саме станеться з кіно, танцями, театром, вечірками. Ми всі користуватимемося громадським транспортом, усі носитимемо армійські черевики. Багато хто з нас залишиться без роботи, втім це лимонтим тимчасово, доки ми не переорієнтуємося на ту, що властиво без якості. Прикладна наука і технологія докорінно зміняться. Проте чиста наука, математика, філософія, а особливо логіка, залишаться непорушною. Останнє Федорові здалося доволі цікавим. Вилучення якості найменше зачепить суто інтелектуальні заняття. Якщо якість вилучити, то незмінною залишиться тільки раціональність, дивина. Чому так? Цього він не знав, але бачив, що вилучення якості з картини світа, яким ми його знаємо, показує справжнього цього терміну, який раніше він собі не уявляв. Світ може функціонувати без якості, але життя тоді стане таким нудним, що жити навряд чи буде варто. Фактично не треба буде жити. Слово «варто» – це термін якості. Життя тоді просто перетвориться на існування без будь-яких цінностей і цілей. Він оглянувся на те, куди завів його цей напрям думок, і вирішив, що своє довів. визначене чи ні, якість існує, бо вилучивши її, ми дістаємо світ, який перестає функціонувати справно. Відкривши такий світ без якості, перегодом він звернув увагу на його подібність до низки соціальних ситуацій, про які колись читав. На гадку спала стародавня Спарта, комуністична Росія з її сателітами, Червоний Китай, чудовий світ новий Олдоса Хакслі та 1984 Джорджа Орвелла. До всього він з власного досвіду пригадав людей, які радо вітали в такий безякісний світ. Це були ті самі люди, що намагалися примусити його кинути корити. Вони хотіли почути від нього раціональні причини того, чому він корить. А коли він їх не надавав, вони поводились дуже зверхні. Неначе він завдав собі ганьби чи ще чогось. Їм треба було знати причини, плани і розв'язання для всього. Вони були такі, такі, як і він сам. І проти них він тепер і повстав. Довгенько він думав, як їх назвати, у назвиську тому узагальнівши все, що їх характеризує, аби хоч якось зафіксувати цей безякісний світ. Насамперед, такий світ був інтелектуальним, але під мурком була не тільки інтелектуальність, то було певне основоположне ставлення до того, яким є світ. Уявне бачення того, що він існує згідно з законами, глуздом, і що розвиток людини полягає переважно у відкритті цих законів, глузду і в їхньому застосуванні до вдоволення його власних бажань. Оце Віра все й тримав. Якийсь час він скоса поглядав на картину того безякісного світу, доточував певні деталі, міркував, знову поглядав та й знову трохи думав а там нарешті повернувся назад по колу, туди, звідки починав. Квадратність. Ось він цей вигляд. А це і узагальнює все. Квадратність. Якщо виймаєш якість, лишається квадратність. Брак якості є суть квадратності. Він пригадав своїх друзів-художників, з якими подорожував по Сполучених Штатах. Це були негри, і вони все жалілися на безякісність, що він її описував квадратність, так вони це називали. І було це задовго до того, як засоби масової інформації, підхопивши слово, поширили його серед біл. Ось цей інтелектуальний заміст вони взивали квадратним і не бажали мати з ним нічого спільного. Зійшовшись, вони разом зв'язували чедженські бесіди та стосунки, адже він уособлював собою яскравий приклад тієї квадратності, про яку вони балакали. Що пильніше він намагався зосередитись на тому, про що вони говорили, то каламутнішою робилася їхня мова. А от тепер з цією якістю він, здавалося, промовляв те саме, що і вони. І так само каламутно. Хоча те, про що мовилося, було чітке, ясне і туге, як і будь-яке раціонально визначене поняття, з яким йому будь-коли доводилося мати справу. Якість. Ось про що точилися їхні розмови. «На Бога, чоловічі, запхайте все те, як бі матері!» пригадалася йому слова одного з них. Оближ ті, блискучить дешеві питання, як безугаво морочити ними мозок. Що це таке? Що це таке? А ти ніколи не матимеш часу дізнатися про це. Душа, якість, те саме. Хвиля кристалізації котилася далі. Він бачив два світи в однораз. З інтелектуального квадратного боку він тепер бачив, що якість – це термін розділення. Те, що шукає кожен аналітик-інтелектуал. Отто береш аналітичного ножа, ставиш лезом прямо на термін якість і легенько стукаєш. І розколюється отак весь світ рівно навпів. І утворюється випукле і пласке, класичне і романтичне – Технічне та гуманітарне. І розколено все дуже чітко. Ніякої тобі плутанини чи лишків. І жодної скалки, яку можна притучити до того місця чи того. Розколено не просто вправно, дуже вдало. Часом найкращі аналітики, стукаючи по найочевидніших лініях розколення, одержують лише купи сміття. Отака От вона якість. Тонесенька майже незрима лінія алогічності, в нашій концепції Всесвіту. Постукаєш по ній, і весь Всесвіт розпадається. А що вже акуратно, то тільки дивуєшся. І чому тільки Канта нема серед живих, то склав би належну ціну. Істинний митець ювелірного діла. Він побачив. Залишити якість невизначеною. Ось у чому прихована причина. Починаючи усвідомлювати, що сам вчиняє якесь дивне інтелектуальне самоглубство, Фредер писав, квадратність можна стисло, але повною мірою визначити як нездатність бачити якість, доки її інтелектуально не визначена. Цебто не буде порубано на слова. Ми довели, що якість, навіть не будучи визначеною, існує, її існування можна імпірично спостерігати в класі і логічно засвідчити, показавши, що світ, яким ми його знаємо, без неї існувати не може. Лишається тільки побачити і проаналізувати не якість, а ті химерні звички мислення, названі квадратністю, які подекуди заважають нам її бачити. Отак він намагався перейти в наступ. Предметом аналізу пацієнтам на столі тепер була не якість. Ним ставав сам аналіз. Якість була здорова і добре почувалася. Інша річ аналіз. І з ним було щось негаразд, і це заважало б очіти очевидно. Я обертаюся і бачу, що Кріс добряче відстав. Доганяю Гукаю, і він не відповідає. Ну бо, знову Гукаю. Далі бачу, як Кріс падає на і сідає в траву. Я скидаю заплічник і спускаюсь до нього. Схил такий крутий, що спускатися доводиться ця боком. Коли я до нього підходжу, він плаче. Я пошкодив щиколотку, каже, а на мене не дивиться. Щоб захистити створений образ, природньо ліпініст-егоїст бреше. На це вкрай неприємно дивитись. І мені самому стає соромно, що я таке допустив. Тепер моя готовність верстати путь. далі розмивається його слізьми. І внутрішнє крісове відчуття поразки передається мені. Я сідаю поруч, звикаю до цього стану. Беру його заплічник і кажу, я допоможу тобі нести заплічник. Зараз підніму туди, де лежить мій, а потім, поки свій підніматиму далі, ти, щоб ми не загубили його, чекатимеш мене біля свого, по який я повернуся. Так ти матимеш доволі часу, щоб перепочити. Тепер ми просуватимемось повільніше, але доберемося. Та я поквапився. У моєму голосі ще й досі відчувається огида й обурення. Він відчувається йому соромно. Він сердиться, але нічого не каже через острах, що знову доведеться нести заплічний. Отож, тільки супиться та вдає себе байдужого, поки я переношу речі. А от моє обурення зайвим клопотом мине в роботі. Та я і гадаю, на речі її побільшало, як рівняти до того, якби все було навпаки. От хіба зайвана в роботі лише від думки про сходження на гірську вершину. Однак останнє – мета номінальна. Та що стосується мети справжньої, прожити разом одна за одною гарні хвилини, виходить те саме, навіть краще. Ми неквапом піднімаємося вгору і невдоволені зникаємо. Впродовж наступної години ми поволеньки просуваємося вгору. Я по одному переношу наші заплічники до того місця, де помітив витік струмка. Посилаю Кріса з казанком по воду, і він йде, а повернувшись, запитує. «Чому ми зупинилися? Ходімо далі». «Це, мабуть, останній струмок Кріса. Наступний, гадаю, натрапимо вже не скоро. Та й стомився я». «І чому це ти стомився?» він хоче мене розгнівати. Це йому вдається». Крісе, я стомився, бо носу заплічники. Якщо ти поспішаєш, бери свого і йди вперед. Я тебе дожену. Він позирає на мене злякано, а тоді сідає. Не подобається мені це все, проказує, трохи не плачучи. Ненавиджу. Я жалкую, що пішов. Нащо ми взагалі сюди поперлися? Він плаче і гірко. Я вже теж шкодую через тебе, відповідаю. Краще поїж чогось. Я нічого не хочу. У мене живіт болить. Ну, як хочеш. Він відходить трохи вбік, зриває зілинку і вставляє до рота. Потім сідає, опустивши голову на руки. Я готую собі щось підобідати, а тоді вмощуюся перепочити. Коли прокидаюся, він усе ще плаче. Нема вже куди нам іти. Що вдієш, треба вдовольнятися з тим, що маємо. А що ми маємо, їй Богу гадки немає. Кріся, врешті озиваюся. На відповідь Анітелень. Кріса, кажу знову, Анітелень. А ось нарешті чути його агресивне. Ага. Кріса, я хотів сказати, що тобі нічого не треба мені доводити. Ти це розумієш? На його обличчі спалахує вираз жаху. Він гарячково трусить головою. Я веду далі. Ти не розумієш, що я маю на увазі. Він і далі дивиться вбік і не відповідає. У соснах стохне не війде. От не знаю, той годі. Не знаю, не розумію, що йому таке. Це ж небайскавицьке зарозуміння так його засмучує. Якась дужниця діє на хлопця так погано, і весь білий світ меркне. Якщо доклавши зусиль, він не спромагається зробити задумане, то скипає гнівом або слізьми вмивається. Я знову розлягаюсь на траві, відпочиваю. Можливо, це брак відповідей, породжує відчуття поразки. Я вже не прагну вперед, бо здається, що відповідей там теж немає. Те самий позаду. Такий собі бічний дрейф. Оце воно, маженами. Боковий дрейф. Очікування чогось. Перегодом чую, він коперсається в наплічнику. Перевертаюся, він свідсвідно дивиться на мене. Де сир, запитує. Тон голосу й досі агресивний. Та я не збираюся піддаватися. Шукай сам, кажу. Я тобі не лакей. Він рейться далі, знаходить сири крекер. крекери. Щоб він міг намазати сир, я подаю йому свого мисливського ножа. Кріси, я, мабуть, так очиню. Усе важке перекладу до свого заплічника, а легке – до твого. Так мені не доведеться повертатися. Він погоджується і його насті покращується. Видно, йому від цього полегшат. Тепер моя ноша, певно, важить 18-20 кг, і через якийсь час далі ходи встановлюється рівновага. На кожен крок – один віддих. Ось підходимо до крутого підйому, і вона змінюється. На один крок припадає два віддихи. На якомусь відтинку доходить до чотирьох. Сягниста хода майже вертикальна. Мусимо хапатися за коріння і гілляка. Я почуваюся телепнем адже треба було планувати дорогу в обхід. Тепер стоїть в пригоді осикові тички, і Кріся з цікавістю вчиться користуватися своєю. Заплічник зміщує осередок ваги вгору, а тичка не дає перекинутися. Ставиш одну ногу, потім тичку, спираєшся і підтягуєшся на ній. Робиш три віддихи, ставиш другу ногу, далі тичку, спираєшся, підтягуєшся. Не знаю, чи стане мені сил на сьогоднішню шатоку. От такий пообідній час голова в мене не дуже добре митикує. Хай зроблю невеликий огляд, та й годі на сьогодні. Багато часу вже минуло, відколи ми вирушили у цю дивну подорож. Тоді на початку я мовив про те, що Джон і Сильвія, здавалось, намагалася втекти від якоїсь таємничої сили смерті яка вважалася їм втіленою в техніку, і що таких людей, як вони, – селеч. Казав я й про те, що деякі люди, пов'язані з технікою, також неначе виникають її. Основна причина цього полягає в тому, що вони дивляться на це в такій собі ненапружою площині, котра безпосередньо стосується поверхового коврича. Тим часом, як мою цікавість, буде їхня форма підвала. Джоні в стилі я не дік романтичним, а свій – класичним. У сленгу у 60-х його стилеві відповідали назви лисько-хіповий, а моєму – квадратний. А потім ми трішечки увійшли в той квадратний світ, щоб побачити, що надає йому руху. Ми розглянули дані, класифікації, ієрархії, причини і наслідки та аналіз, і, проводячи етек міркування, згадали, за жменю піску, світ, який ми усвідомлюємо, взято з неокраєго видно коло усвідомлення навкруги нас. Я казав, що коли цю жменю піску ми починаємо сортувати, вона розпадається на частини. Предметом класичного квадратного розуміння є кубки піску, характер піщинок і принцип їхніх сортувань і взаємозв'язків. Федорова відмова визначити якість, удаючись до термінів наведеної аналогії, була спробою вивільнутися з-під лабетів класичного способу просіювання піску в розумінні та спробою знайти точку спільного розуміння між світами класичним і романтичним. От якість, термін розколу між гіповим і квадратним нею і стало. Обидва світи послуговуються цим терміном. Вобог знають, що це таке. От тільки романтики її не рушать і цінують такою, яка вона є, а класики намагаються перетворити її в набір інтелектуальних кубиків, щоб зводити щось інше. І от тепер, коли визначити зась, класичний розум змушений розглядати якість романтичну роботу, цебто неспотвореною структурами мислення. Я оце всі ці класично романтичні відмінності виділяю і увиразнюю. А от Федер цього не робив. Його геть не цікавили ніякі сходини, чи злиття відмінностей між двома світами. Він шукав іншого. Свій привид. І, аж за ним, він посувався до ширших значень якості, які вели його все далі, аж до самого краю. відміну від нього я не маю думки доходити до такого кінця. Він пройшов через цей земельний простір, і розкрив його, а я маю намір тут залишитись та обробляти його, сподіваючись виплакати овочі. Я гадаю, що референт терміна, котрі може розколоти світ на гіповий квадратний, класичний, романтичний, технічний, гуманітарний, є така сутність, що може об'єднати світ, уже розділений за цими напрямами в одне ціле. Істинне розуміння якості не просто служить системі, бореться з нею чи обходить її. Істинне розуміння якості захоплює систему, приборкує та змушує працювати на особистість, водночас залишаючи за нею цілковиду свободу вершити внутрішнє покликання. Тепер, дійшовши високо на один зі схил... схилів міжгір'я, ми можемо подивитися вниз і на протилежний схід. Та сторона така сама стрімчаста і вкриває її аж до самого хребта килим чорно-зелених сосен. Пройдену дорогу ми можемо зміряти, візуючи проти того схилу, наче під горизонтальним кутом. Либо не годі на сьогодні речі про якість, а то і добре. Супроти якості нічого не маю, а усі класичні розмови про неї таки не сама якість. Якість лише точка фокусу, навколо якої пересувається туди-сюди багато та й багато інтелектуальних меблів. Ми стаємо перепочити і дивимося вниз. Крізь вдув, бачу, піднявся, але боюся, це знову його я. Поглянь, як ми тепер далеко, каже він. Попереду путь набагато довше. Потім тому крізь горла, щоб послухати луну, та ж бурляє каміння, щоб побачити, як далеко воно падає. Він уже заноситься, тож я зміню рівновагу ходи супроти дихання і пришвидшую хід десь у півтора рази. Це його трохи приводить до тями. І ми піднімаємося далі. Близько 3-ї пополудні мої ноги вже як гумові, час робити привал. Я не в найкращій формі. Коли і далі йтимаш, незважаючи на гумовизну в ногах, розтягнеш м'язи і наступний день стане агонією. Ми виходимо на рівну місцинку, горб, що виступає на схилі гори, крісові кажу, що на сьогодні досить. Здається, той задоволений, і, можливо, разом із ним ми таки зробили маленький поступ. Я готовий трохи поспати, але тут не хмарилося, отут пол'ється дощ. Хмари так густо вкрили між гір'я, що не видно і днище. Верхів'я ж протилежного схилу слабенько, а таки від ній. Я розпаковую нашу поклажу, виймаю половинки намету, армійське пончо, і скріпляю їх. Поміж двома деревами натягую мотузку і через неї перекидаю на метою половинки. Далі мачете вистругує з кущових струбовців кілочки і вбиває їх. Після чого пласким його кінцем продовбує навколо рівчачок, куди стікатиме дощова вода. Ми ледь постигаємо сховати всі речі, як починається дощ. Від дощу вкріз і піднімається настиг. Ми повлягалися на спальники і спостерігаємо за дощем, слухаючи, як стукотять по намету краплі. Ліс не наче потонув у мареві, і нас охопила хід замисленого споглядання. Листочки кущів здригаються під дощинками, здригаємося й ми від курку до громовиць, почуваючись проте щасливими, бо в нашій кріївці сухо, дарма, що все навкруги до решти змокріво. Трохи перегодом я дістаю книжку Торо і, мружачись, починаю читати Крісові в сірому світлі дощу. Я наче вже згадував, що ми раніше так робили з іншими розумними книжками, які одразу нелегко подужити. Так ото я читаю фразу, а він, мов, мішка запитаннями до неї сіє, і скоро цікавість його задоволена, я беруся далі. Попочитавши так і півгодини, я з подивом розчаровано зауважу, що Торо не доходить. Крісов я бачу неспокійно, неспокійно й мені. Не для цього гірського лісу така книжка. Принаймні це моє відчуття. Книжка здається прирученою та замкнутою. Я й не думав таке про Торо, а проте ось воно так є. Він розмовляє з іншою ситуацією, з іншим часом. Показуючи лише злові техніки, однак не даючи ради, він розмовляє не з нами, і я неохоче відкладаю книгу вбік. Ми замовкаємо і перенаємо кожен свої думки. Тепер існуємо тільки ми, Кріс і я, а ще ліс із дощем, ніякі книжки вже не можуть вести нас за собою. Казанки, якими повиставляли зовні, почувають навіть наповнюватися дощовою водою. А коли її набирається до волі, ми зливаємо її один, вкидаємо туди бульйонні кубики і ставимо казнок варитися на нашу плитку стерно. Як і в будь-якій гіжа та напі після довгого походу в горах, юшка добре насмак. Крізь каже, «З тобою мені більше до та боротися, ніж з Сазерлентом». «Обставини інші», – відказує я. Коли з юшкою покінчено, я дістаю бляшанку зі свининою та квасолою і викладаю в місті її казанок. Розігрівається все довго, однак поспішати нам нікуди. Смачно пахне, говорить Кріс. Дощ вщух, чути лише, як на намет скраплять поодинокі краплини. Либоню завтра буде сонячно, кажу я. Ми передаємо один одному казанок, споживаючи вміст його з протилежних сторін. Тато, а про що ти весь час думаєш? Ти ж постійно задумів. Ох, багато про що. А про що саме? Ну, про дощу, про всілякі негаразди, що можуть спіткати, взагалі про все. Про що про все? Ну, про те, як воно буде, коли ти виростеш. Йому стає цікаво. А що ж тоді буде? В його очах завважує егоїстичний блиск. Тому відповідь моя прибирає замаскованої форми. Не знаю, кажу. Я просто розмірковую над цим. Як гадаєш, ми завтра дістанемося вершини? Так, лишилося небагато. Вранці? Гадаю, так. Він засинає. З верхів'ї спускається вологий нічний вітер і не наче змушує сосни зітхати. Верхівки дерев поволі коливаються від вітру. Згинаються, а тоді випростовуються, знову гнуться, зітхають, а тоді вертаються, потривожені силою, яка не є частиною їхньої природи. Від вітру одна сторона намету. Я встаю і закріплюю її кілком, а тоді якийсь час походжаю по вологій, пружистій травиці горбах, відтак залізши знову намет, чекаю на сон.